Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Disculpeu les molesties, comencem amb uns minuts de retard, però som aquí i estem molt i molt contents avui perquè tenim entre nosaltres la Dolors Torró. Hola, Dolors. Hola, bona tarda. Què tal? Tenim una senyora a, a, a, a tu per venir, perquè és una senyora encantadora, que després del moment que hem tingut ha sigut ella qui ens ha relaxat a tots per no passar res, arribem a la ràdio i fem un programa i disfrutem-lo. Explica'ns una de Dolors, on te vas néixer, perquè la gent que ara comença a escoltar et conegui més. 3 de gener, uh -huh. amb una família bueno, senzilla, el meu pare treballava en el banc, la meva mare no m'estressa de casa, i bueno, unes nenes normals, anàvem al col·legi, però això sí, una família pues, molt alegre, vull dir, sempre vaig a ser una nena molt tranquil·la, em passava bé en tot, eh? per bueno, les coses que es feien abans. I quina escola anaves? A l'escola d'Escuig. Molt bé. I què passes Vas a l'escola? Vas a l'institut? No, no. Anar a l'escola, ah. després en aquell temps ja ens ensenyaven el francès, ah i vaig fer el comerç, vaig eh, tenir un títol de mecanògrafa, i bueno, ja... després ja vaig treballar, perquè abans començàvem a treballar més joves, no? Ah Sense permís del meu pare vaig començar, i després vaig anar acabant treballant i acabant doncs el, els estudis. Molt bé. Fiquem-me, com cada setmana la persona que ve tria cinc cançons importants per a ella, i de cuina. La, la cançó que hem triat primer és el nocturn de Chopin. Per què ha es estat aquesta cançó Dolors? Uh, perquè de petita ja sempre aquesta música m'havia agradat molt. era uh, una nena que quan sentia doncs, la, aquest tipus de música, doncs ja m'emocionava i m'acordo me doncs, que l'havia sentit pares vegades doncs, Chopin m'agradava moltíssim el piano. És una de les mages agradat de pen piano, però bueno, no va ser de temps, però el que sí. Però aquesta és una cançó que m'ha quedat gravada i que quan era petita pues, me feia venir pendidillina i me feia emocionar i la recordo de sempre i quan vaig a algun lloc la demano, doncs te la toqui. Disfrutem-la. aquí vam en directe a Ràdio Quart amb la Dolors Torró, una encantadora i estava explicant una miqueta la seva infantesa i ara anem a l'adolescència perquè m'explicaves abans quan veníem el cotxe que molt feliç, perquè els seus pares eren molt macos Sí, perquè jo a casa doncs, sempre havia trobat un ambient bueno, i ara hi havia els problemes de tothom però en poques coses doncs, eren feliços el meu pare també doncs, era un home que en res t'obreva problemes eh, doncs, anaven-hi d'excursions ens anava a pescar, a l'estiu ens anàvem també a mar li ajudava, per exemple, a Barcelona, eh, nosaltres jugàvem... Eh. O sigui, sempre tot ho celebràvem celebravem els anys, celebravem els cumpleanys i a casa pues, bueno, hi havia un ambient que sempre era el mateix. Per això t'he dit que vam ser una, una adolescència feliç i després que, que, què passa amb la teva vida? Què va passant? Bueno, jo després, des, des, bueno, més. vaig vaig fer moltes coses, eh. Avans feiem el servei social, vaig anar a, a la Berlitz anava a vendre doncs, el francès. <coughs> eh, sortia els diumenges que no pots imaginar, doncs, amb en colles. Anava a aguateques? Eh? Aguateques anava. Eh, sí, feia avans feien els balls particulars i tal, però després un bon dia doncs, va entrar en la meva vida una persona que ja la coneixes, no? que és molt trampada que va, sí, que va ser una mica com bueno, explica'ns explica com ens vas conèixer perquè jo ho sé, però és molt bonica la història sí. estava a la Rambla de Girona no? <ríe> abans estava a la Rambla doncs, i bueno, va començar a saludar un noi i jo dic, oh, ulls tan blaus que té i bueno van començar a saludar ell estava fent de soldats, no? Fent sí, la mili. sí, sí, sí es va no, no el coneixia de res i bueno, es va sentant allà puc sentar? Pues sí, sí, van començar a enraonar, vam anar sortint i d'aquí, doncs, pues, el que tu deies una mica, una cosa així és I molt bonica. I m'explicaves que tu li vas dir hola, no? Sí, Te sí, vas sí. atrevir sense conèixer-ho? Sí, no? Sense conèixer-ho i bueno, ja, doncs els pretendents que havia tingut es van anar retirant. Ah. Home, la Dolors no la veieu aquí, <ríe> és que, que és guapa ara, o sigui que de ser molt i molt més guapa Sí. El diàleg sempre en queda Sí, bueno. <ríe> no, no, hi van començar a festejar i ens van casar, doncs, un 29 de maig 29 de l'any 70, molt a Basalú a Basalú, sí, molt bé a Ell era, ella és d'Olot i es doncs, van casar, doncs, a Besalú. i, bueno, d'aquí a començar, doncs, van néixer els meus fills, vaig tenir un nen i una nena, però la Sònia, que és la, la gran que sembla molt en Joan, la Sònia, que avui sí. ens si saludem des d'aquí si ens escoltant, disculpeu el retard que hem vingut, comencem 10 minuts tard però aquí estem, com el sí. pedro que no les dues després va néixer en Jordi i bueno, també molta felicitat Esclar, eren molt joves abans no? tenia 25 anys quan va néixer la meva filla i 27 quan va néixer el meu fill jo ja, ja t'ho dic el, el dibuixar per mi eh, sempre havia set una cosa el que estàvem parlant no? i les estones que jo tenia doncs, ja dibuixava ja pintava i d'aquí va començar doncs, una de les aficions que he tingut sempre des de petita Perquè el que no t'he explicat és que quan anava a col·legi Uh, sempre tot era un 10 principalment uh, amb els dibuix amb la geografia amb la geometria tot el que havia dibuix jo ja tenia un 10 amb les mateixes, un 8, un 7 bueno. no però amb l'altre sí tot, sempre la presentació de tot, amb els meus dibuixets, tot molt bé. Perquè el Dolors, per qui no la conegui, és una senyora que té una de les botigues més entranyables del barri Vell de Girona, que està al carrer Ballestries número 19, i ven àngels i pessebres, sí. que llavors, com que estàs al Nadal, llavors en parlarem. És si Tenim estudi. Estudi, i tenim un estudi més a més ell i la seva filla es diquen a pintar sí. i és un lloc molt entranyable abans de seguir parlant amb ell que ens expliqui coses de l'estudi ficarem la teva segona cançó encara que sigui un parell de minutets que és la de l'Àngela Carrasco és Más que amor. Bueno, perquè aquesta cançó em fa gràcia que quan els meus fills eren petits era aquest tipus de cançons i és una de les que me'n recordo perquè el meu fill era molt petit i sempre deia torna'm a posar aquesta de l'Àngela Carrasco i me va quedar gravada en el que... sí, que quan les assento, doncs me fa pensar en uns determinats moments que també era molt maco quan els meus fills eren petits i em feia gràcia perquè podia tenir 4 o 5 anys i, li, i deia que li agradava molt aquesta cançó ah. doncs disfrutem-la i eh? per al teu fill i per al teu fill Un beso al viento, un beso al vacío y una sonrisa silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta. Y no querer ver que mis caricias te molestar 50% a la una, 50% a les dues, 50% a les tres. Adjudicat! Aquest cap d'anar de... fins al 50% de descompte a Electromarcat. Aprofita't aquest dissabte i el diumenge durant tot el dia i vine a trobar veritables gangues. Les teves compres de Nadal fins a un 50% de descompte. Electromarcat, la botiga d'electrodomèstics Low Cost, a la Vallanada de Girona i a Sant Julià de Ramis a l'autovia de Sarrià. Aquí seguim a Ràdio Quart, en directe, amb la Dolors, parlant les dues, explicant la seva vida meravellosa i ara t'estava preguntant abans per què decideixes pintar, com és que comences a pintar, com és aquesta afició i què et porta a l'estudi? Quins són aquests bueno, antecedents? Veure, jo vaig començar a pintar, com t'he explicat, eh, tontament es pot dir, vaig començar a dir bueno, mira, faré dibuix i després, o eh, per vaig començar a anar a arts dibuixar, pintar, perquè naturalment primer aprens a pintar l'oli, tot això natural, el natural també, i te va entrar en aquesta afició cada vegada et va calant més i dius, bueno, has de fer alguna més vaig començar a pintar bueno, ja parlo potser, de 20 anys enrere, o més, 30 àngels, eh? no sé el per què m'encantava, les figures alades van entrant en mi, no? i vaig començar Fer pues bueno, i gent que em deien ai, per què no me'n fas un per mi? i així es vaig començar doncs... com a hobby, no? Una sí, el hobby sí, es de convertir en sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ofici hobby, sí. però, jo mai m'hagués pensat de posar una botiga ni molt menys i, i de veritat que es... té molta gent i la gent, no sé si té un rato sigui, de, de mitjana a mitjoreta la compra sí, sí, sí. parlant amb tu <laughs> a més a més té un local preciós perquè dóna l'auçat del riu sí. i té allà tots el, tot els olis i tot el que pinten i veus que ho feu allà, això també és el bonic no? sí, és una bonic artesana no? sí, que encara s'ha sí. perdut una miqueta sí. no? gent que fa coses no, però veure, jo ja t'ho dic com que vaig començar, després dic, mira, me vaig apuntar a policromia, a aprendre totes aquestes Les tècniques. Coses. Sí, eh? perquè jo ja anava més, més en dintre, no? Després, home, amb el cèdolot, també vaig anar allà a Monteller, aprendre de posar hort, fer totes aquestes coses. Una hermana de Baix a Sant Daniel me va ajudar a, a aprendre una mica la restauració, perquè ella havia anat a bé amb llocs, havia fet moltes coses, i cada vegada allò que penses, bueno, has de fer més. Un dia em vaig anar a la Fontana d'Or a preguntar quan podia fer una, una exposició me van dir potser un parell d'anys per mi és massa un parell d'anys esperar, no? i va ser quan passant pel carrer Ballesteries un angelet es veu que em va dir ep aquí <laughs> <laughs> és lloga bueno, per dir-te que em va anar mirant i al cap de 3 mesos de tot això, tenia la botiga muntada que, a ver, que se, si se, se parla fa uns 15 anys no? més o menys Sí, no, 14, 14 anys, 14 anys, 14 anys i bueno, aquí veus un tecit restaurar i cada vegada pues, anar treballant més més. Homitbli de les peces que teniu. Sí, sí, sí. Ara ara i més i més perquè ara és el passer, no? que durarà l'any sí, que teniu. Que bueno, encantadors d'àngels fins any, a peces. Sí, però després fem també imagineria. De tota a vegades te veu una imatge que dius no la tenim o, o no saps com és. Tenim una, un llibre que és l'iconografia dels sants, per saber com, com s'han no? sí. de pintar, no? són els elements que han de portar. Sí. Després busquem com són i eh, doncs en el taller doncs, agafem la imatge mare i s'obre aquesta imatge doncs, per això com funciona la persona? Vé, demana la imatge llavors us truqueu al taller sí. i encarregueu només una imatge no, no, o feu quatre doncs, o, o cinc aquesta imatge porta això, porte allò perquè a vegades te demanen no. un sant que pot demanar, per exemple, jo què sé, Sant Teofilo. ja, que dius qui és aquí tu ja. veure com és aquesta imatge ja. Ja. No, no, ja. No, no, no, no saps com és ja. busques aquí, t'explica doncs, si era un monjo si, era... Si, anava, una, sí. si portava un llibre a la Exacte. mà o portava una creu i després creu... Si fa, com que tu saps com és, doncs tenim la la medis, doncs per fer-ho. Vale llavors quan us ho porten, sí, de... Ho porten doncs has de preparar tota la imatge tota la, la, la peça imatge. no? perquè m'explicava el teu marit en Joan sí. que enganxàveu peces que valen sí. l'atgenoi llavors s'han sí, sí, d'assecar bueno, sí. la porta a vegades tota desfeta Clar, i l'has de tu acabar de, de, de treballar-la amb la silla sí, i tot. Després, sí, després ja vas preparant-la per posar or, la pintes a l'oli l'envellim, o sigui cada peça doncs, requereix unes necessitats sí, no? treballes doncs, unes 5 o 6 vegades amb aquella peça, esperant que cada vegada s'assegui doncs, mm. el que fas Quina és la mitjana d'una peça, d'exemple? Quan es tarda? Sí. Clar, és que és una mica Depèn. difícil perquè esclar, cada dia hi vas fent una mica, vale. has d'esperar que s'assequi primer la imprimació que s'hi posa, després la prepares per posar-hi full d'or uh, I full d'or de veritat? Sí, full d'or de veritat bueno, de veritat eh, Quan és una, una imatge o quan és una cosa d'iglèsia, com podria ser bueno, una cosa molt important d'una iglèsia, doncs després és full d'or verdader vale. Nosaltres en diguem or fals però també és or, no? Vale, vale, amb menys quilats, diguem-ne. Vale. No? Més... menys quantitat d'or, sí, diguem no? Sí, exacte. Però també, doncs, és el que queda que si ho pintes amb, amb daurat, doncs d'aquí un any serà negre. Et poses fulla d'or, tota la vida serà igual. Després ho pinto tota l'oli però després ha de tornar a fixar per envellir-ho una mica o sigui, esclar, és una mica Potser difícil Potser és un mes, no? Quasi bé, no, o, o no tant. com que treballem també secant perquè Va, si no, si no, no sacança, oh, i més, i més, Ara l'hivern costa més de secar les coses En 5 o 6 dies o 7 pot ser una imatge. No, un imatge quan és una imatge grossa no, però després estàs molt de rato per pintar-la però quan són imatges petites en 5 o 6 dies que, que interessant es, es, es, a mi descobreix que el Dolors no ho coneixia sí. jo i vaig anar a comprar una encantador d'àngels sí. vaig entrar, vam començar a parlar i li dir te vull entrevistar bueno, hi ha gent que I també ha... que els de venir pues, perquè se sent un olor perquè tens una música agradable els expliques, no és allò com anar pues, amb un determinat puesto o, o comprar una filla una... sí. i saps que es fan allà, això també sí, dona molt valor no? i pots explicar doncs, el perquè, com està fet, de què és tot això Bé, és manual i que ens agrada no? s'acepa sí, sí. un dia, la demà el sí. tornes a agafar ja és, és un puesto no? antic que dius, mira, està a la vora del riu tot això doncs, a la gent els hi dona una sensació més doncs, agrada. agradable no? posarem una altra cançó de la Dolors Torró que ha triat ara aquesta vegada tenim de l'Elvis Presley llorando en la capilla sí, cançó... és una cançó que també em fa pensar en la meva joventut com ens començàvem a conèixer amb en Joan que a ell sempre també li agradaven músiques de l'Elvis i així, i que moltes vegades doncs, la tocaven aquesta doncs em va disfrutar -la. <laughs> per en Joan <laughs> you saw me crying in the child Shed were tears of joy I know the meaning of contentment Now I'm happy with love Just a plain and supple child well, Pray the Lord that I'll As I live from night to day I've searched, I've searched, I've searched, I've searched, I've searched But I, I couldn't I've find No way to gain Peace and hope Now I'm happy and Yes, we gather in the church Just to sing and praise the Lord You'll search and you'll search, you'll search But you never find the way you're together Peace and mind Take your troubles to the church down on your knees and, pray, knees and then your burdens will be like and you'll surely find the way and you'll surely find aquí seguim amb la Dolors en directe Intentant fer un bon homenatge a la seva persona i buscant la manera per explicar la seva vida. Els pintures. Has fet, has fet classes de pintura, me sí, també. On, on les feies, les classes? Uh, Bé, bueno, uh, quan estava a casa meu que encara no tenia l'estudi, doncs pues ja vaig anar amb la gent gran, en diversos llocs, a ensenyar a algú que havia vingut a casa... I després ja, quan vaig començar, que vaig obrir, doncs havia arribat a tenir fins a i 14 persones. Allà en aquella en taula? En eh? diferents hores, fins a meïnada a Has de ser una professora, perquè sí. has de tenir paciència, sembla, sí. no? bueno, eh, has de saber que, bueno, no pots tractar a tothom per igual. Eh? I veurà qui li podràs dir, mira, això no ho fas bé pel que sigui. Una altra, i si ho fas així, doncs, irem més bé, no? Però sí, hi ha anècdotes inclús que, per exemple, hi ha un noi que venia aprendre de pintar, que era treballàvem un notari i feia gràcia perquè ell volia prendre l'aquarela com ja la feia. I un dia em surt i em miri i diu, Dolors, diré una cosa el teu pinzell està trucat, eh? <ríe> diu, per què? Jo faig el mateix que tu i no em surt, eh? <ríe> Deixa'm provar el teu. Jo, com una... Igual que quan pinto l'oli doncs a vegades també pinto amb el dits t... m'ha agradat molt bé ensenyar a la gent i aprendre diferents tècniques també. Sé, no? Eh? Ara, no... No pots boquer mai que tothom pinti per un igual. Em va desiar tres persones que els hi ensenyava el mateix i, i cada un fa el seu sistema la I tant, seva manera i, tant, i, tant, i, tant. i també pensem una cosa que a vegades he pres coses d'un alumne mira, veus, fan això i ho fan, eh? I això és el, el bonic també el bonic també és no? ser dels humil altres. i pensar que també pots aprendre dels altres no? I tant, i tant. però bueno, ha vingut un moment que també ara ja no, no don classes perquè entre una cosa i l'altra he fet restauracions també de coses com hem Ves parlat és importants de la, sí, de la hem no, restaurat Maries? Sí, quatre passos de la processó. Quines imatges heu restaurat? Perquè a les 50 i l'any que ve sí, bueno, hem restaurat el, el dia de Rams que és, és un pas bastant gros com vam fer l'any 2000 que ja doncs, no sé si són nou peces I què es, doncs, ja es, la la... es sí, fa? Es treu la peça? Sí, ho desmonten tot i ens ho portar tot allà a l'estudi I, i entre per... l'àlia baix anem, anem restaurant Va, amb l'ajuda TV d'altres restauradors no? masilla, perquè allà hi ha molta feina tapant forats perquè es deteriora molt una peça 6 com? es deteriora molt amb els anys sí, sí, sí no? perquè a veure, esclar, amb el traqueteig dels carrers Clar. les unitats Clar. després estaven en llocs que hi havia pols i no els havia fet mai esclar, Clar, de... por, entra entre el poro tot, tot, es fa, tot estava fet molt bé després vam restaurar el, el de Jesús crevat, crevat a la creu que hi ha la Mare de Déu a baix i en Sant Joan el Sant Sopar, la Mare de Déu del Dolors però també gratificant, perquè quan veus que passen, també penses passen que bonic. I passen per davant del, bonic, de l'estudi, eh? més a Sí. Més. sí. Inclús em pare en la Mar Déu del Dolors allà davant quan passen. Ah, també és molt bonic, eh? Oh, és gratificant. De dintre, sí, no hi ha. Pare, que, però, i, I després gent. sense peces grosses, també moltes peces petites que ens porten, que pràcticament diries que estan, que quasi bé no les, no les poden fer servir, però els hi tornes a donar la vida. Que hi ha gent les que... La ressuscites. Que mm -hmm. No és important, això. Eh? Això és molt lleig, és molt vell, però clar, ha caigut el seu record. Potser d'una àvia, potser de la gent que té peces a casa és i els els l'estimació que tenen aquella. Quan la veren a buscar, bés una satisfacció, però doncs veure que està com abans, però que ha quedat bé, que ha quedat nova, nova entre cometes, diguem eh? l'has envellit però com un quadre, van venir buscar una va d'un quadre i que el van veure que aquest quadre és el meu. No el coneixien, sí, no? Sí, havia fet tot al netejaul i fer alguns punts, però saber fins on pot arribar també la, la restauració ah, és importantíssim la vostra feina maco. realment sí, no? sí. perquè són peces antigues que tenen molt sí, de valor clar, i realment... és que també és prohibitiu de fer-ho després també és treure-li doncs, aquella antigüetat que té que hi ha coses que no es poden fer Uh -huh. yeah. Molt bé Dolors Quin, quina, quin plaer sentir-te La veritat és que Dolors és una persona Si aneu la seva botella Que allà estigui al número 19 Veureu Que és bueno. aquesta gent entranyable que, que hi estàs bé Que dius És igual Parli Jo ja l'escolto <ríe> el, bueno, el que eh? vulguis No, no sé que si ho fem vulguis. bé no, però... I tant que uh -huh. Ho fem amb, amb molt de menys I ens ho passem explicar. bé I tenim ganes de Que eh, ens expliquis si més coses De la teva vida El, el, el dels àngels Que me deies Sí no totes no, les àngels que em deies és com el que t'he explicat que també fem aquestes conferències d'àngels que en fem una a l'hivern i una a l'estiu que la gent ho esperen també i que, que, que, com funciona bueno, aquestes fem conferències? fem venir una persona i, bueno, explica... un especialista amb, amb sí, àngels una persona, pues, n'han vingut diverses però sempre hi ha qui agrada més no? i explica doncs, a veure sobre aquestes energies que en diguem àngels o com vulguem no? i explica doncs, diversos temes, o Sant Miquel Arcàngel, o l'Àngel de la Guarda, o són els escenis, cada vegada una cosa diferent, doncs la gent ho estimen tot això i ho desitgen que ho fem. Bueno, jo crec que si tinc una possibilitat de fer-ho, i m'han donat una manera de poder-ho fer, uns fils per estirar, que jo sé com ho tinc a fer, bé és bonic de proporcionar-ho a l'altra gent. Si algú ens ara i no creies en els àngels, què li diries? Bueno, doncs pues no li diria pas que... Oi, sí, has de creure això. No, no, no, no. no, Que ells mateixos ja se'n cuiden a vegades. de Que vegis que hi ha una cosa que... Molta gent m'ha que diu, uita, me va passar això i m'he donat compte que és més que una casualitat. No és una casualitat. Hi ha casualitat. alguna cosa més. Hi ha més. Ja ho he, ja ho he trobat d'altres vegades. I molta gent que m'han dit, mira, doncs pues abans no hi crevia, però m'ha passat això i me va i cada vegada hi entro més. Ho entens? Són unes energies, jo crec, que, que existeixen ara. No pots pas obligar a ningú. Hi ha gent que diu, guita, faig la col·lecció per això o per allò, no? Perquè, mm -hmm. i, o perquè hi crec, o perquè, bueno, he vist que m'ha agradat, però algú, en un algú... raconet veus que hi ha alguna cosa més, que a vegades no ho has dit. I tant, i tant, i tant, i tant. Ficarem una secció del Fó de Cardedeu i seguirem parlant amb la Dolors i així tindrem una estoneta més. Disfrutem-la. Un a tothom. Perdoneu l'ausència del programa aquestes dues setmanes, però a la ja coneguda ausència del professor Flor de Cardedeu, es va unir la terrible desgràcia del senyor Carles Maria Samarruga de la Punta, presentador d'aquest espai al qual es va tallar el coll mentre s'afeitava. Mentre els millors veterinaris vinguts de mig món intenten tornar-li enganxar el cap, ha decidit fer un pas endavant i jo agafaré el, les rondes o el toro per la cua i em faré responsable de portar el programa al lloc on es mereix. El fracàs total, esclar. Tudim. us saluda l'habitual tècnic de sort d'aquest programa John Fathers Check it out Com que normalment no presto gens atenció a lo que fem a aquest programa i lo que diuen mentre se'l so fan he decidit fer un resum del millor que hem fet fins ara Passant d'ons escoltar-ho Check, check, check. Bé, com hem pogut sentir No he trobat res que és la pena Podria sentir diguem. Tret de la meva genial sintonia Que al senyor Samarroco de la punta Li va semblar un pell llarga Però què hi tendrà de musical Tornem-la a sentir una altra vegada després d'aquesta música angelical podríem passar a escoltar una gran filòsofa d'una gran altura o bastant superior al senyor Cardedeu jo diria o sigui, bastant superior que jo crec que ningú ni cap filòsof podrà assolir mai unes coses tant... no sé com ho diria de fet, bueno, no sé com dir-ho uh, però abans de sentir alguns consells passant Bueno, gran par de la publicidad con uno de nuestros nuevos patrocinadores Los MP3 locales de tu ordenador a tu móvil sin necesidad de cable No tienes más que conectar el móvil a la misma red wifi que el ordenador Añadir tus MP3 a una lista de reproducción de Spotify y abrir Spotify en tu móvil para sincronizarla con modos sin conexión para disponer así de los archivos en el teléfono Ya está, toda tu música en bandeja directamente en tu móvil y sin cable usted Oye tía que jo soy el electricista que coño electricista, electricista tengo el coño que me hace chispa así que ya sabes que gusto, que maravilla que pollón Sí, senyors, com ja us ho han pogut imaginar la setmana que ve parlarem de la gran Carmen de Mairena sempre i quan no li tornin a enganxar el cap al senyor San de la Punta que després evidentment em farà fora o es volrà ser chul, que feia hi farà Per despedir-nos i aprofitant que avui és l'aniversari del senyor Samarruga de la Punta, la senyora Mairena li dedica aquesta meravellosa cançó d'aniversari. Fins la setmana que ve. adéu Capi barri vol dir. barri, no sé què. Happy Capibarri, no sé oia nada, coño. Capibarri tujo, maricón eres tu pel doblirri Ri api barri la puta soy yo aquí seguim en directe amb la Dolors parlant de la vida, dels àngels, de tot plegat, de les classes, dels passos... I estaven parlant que va haver-hi un moment a la vida, als 40 anys, que va tenir un punt de gir. Un moment en què molta gent, si li hagués passat el que t'ha passat a tu, s'hauria enfonsat. I tu, en canvi, no. Vull que us expliquis una miqueta aquest punt de gir i, i, els, i els àngels, si apareixen més abans o després. Uh, no, veure, jo abans de, de que em passés aquest accident, jo ja tenia una predilecció pels àngels. I vaig començar a policromar i fer coses no tan intenses,. eh? després hi ha un moment que tinc un accident i aquells dos anys bueno, vaig estar molt de temps al Vall però en allà ja contagiàvem la pintura, doncs era l'altra gent hi ha una mica d'alegria també allò que a vegades volen parlar amb mi no me vaig abatre mai, vaig ser una persona sempre lluitadora i en allà, doncs mira, també feia pintura i els arreglava, doncs, amb el metge amb les infermeres, amb gent d'allà sí, va ser un moments molt dur però mai vaig pensar doncs que, veure, com ho tindria que fer, ni tenir depres... No, no, jo tenia uns fills, ho tenia, tenia molt clar... N Era moment de marxar marit, encara, tenies que viure i és recuperar Jo sabia que, bueno, que si jo m'enfonsava, tot anava malament, el barc o s'anava eh, a Parimones, i jo vaig dir, no, no, i tot l'os, s'ha de fixó i bueno, em vaig posar les gotes i vinga, ja he arribat. Pues, eh, quan vaig arribar a casa meva, pues semblava que no sabia pintar, perquè és clar, encara que no vulguis doncs pues, et notes molt diferent no tens força encara que, que no vulguis doncs no sabia pintar, la veritat inclús un dia vaig arribar a doncs una tela I no me sortia el que jo volia i la vaig esparracar que a casa estem de dolors però bueno vaig dir que saps què no ens hem pas de posar així tornem a veure què, què farem i vaig tornar a començar i com ja veus el que tinc ara vaig pensar que si m'enfonsava, a casa meva no me podrien pas ajudar doncs bueno, vaig tornar a agafar les pintures vaig tornar a agafar-ho tot i aquí m'atens notaves que t'ajudaven els òngels? notaves que, que, que, que, que, que hi havia sí, algú sí, més? sí, notava, a veure, jo demanava ajuda i, i sé que la rebia yeah. perquè a veure va tenir una recuperació molt sí. ràpida, me deies no? sí, sí, amb sí. dos anys doncs, vaig tornar a començar altra vegada a pintar, vam canviar de casa i em va anar molt bé perquè al bueno, viure en un puesto que és un espai a l'aire lliure doncs jo m'obligava doncs, a tornar a caminar a tornar a anar fent, perquè em va costar molt caminar vaig rebre quasi molt fort quasi de pers, quasi perds la cama sí, sí, vaig rebre molt fort de les cames i és clar, aquí va ser que moltes coses de les que feia abans doncs, com és anar en bicicleta, caminar molt tot això, ja no podia però, el que diguem, no pots mirar enrere no. perquè allò d'enrere ja ha passat has de mirar avui perquè al futur, vita, jo potser tinc un projecte d'aquí un mes o d'aquí dos Ves a saber si et passa alguna cosa, si et trenques una cama i no hi podràs anar o no podràs fer. Doncs és avui que tinc. I pensat sempre això. el dia que vaig trobar doncs, l'estudi aquest, doncs mira, amb molta alegria i, i, i ja veus on té arribat. I jo voldria que molta gent ho pensés. Que no ens hem de deixar batre. Que hem de mirar sempre endavant i anar fent. I ningú va dir que això seria fàcil, no? A vegades hem de... Ningú ens va dir que això seria fàcil, no? Que la vida... A vegades sí. hi ha moments complicats que hem de saber... Sí. I és l'actitud, a vegades, que tenim davant Però les ja coses, dic, no? Però ja t'he dit, guita, ja veus, aquí he arribat, vaig començar amb àngels, amb imatges, i, i bueno... Bueno, parlem de pesebres que s'acosta a Nadal. <coughs> Perdona. Doncs els pesebres també, jo a casa meva sempre havia vist, el pesebre, El meu pare, doncs, feia un pesebre. que... 15 dies abans, eh, ell broma, jo començava un pesebre d'aquells que es feien abans. Grosos, feies no, mortet, que feies tot. I posava un cossi amb l'aigua, que, bueno, comptava un pesebre molt bonic. Jo tinc aquest record. I les figures com els feien? Les hi de... figures eren figures que eren de fang vale, abans. Vale. Eh? Anàvem uh -huh. a buscar la molsa, uh -huh. eh, amb, el, eh, amb el suro, totes aquestes coses ja, doncs, per nosaltres 15 dies abans ja feia il·lusió, el feien per la Puríssima uh -huh. què vol dir? que doncs, amb els meus fills ja de patir també el feien eh, sempre els feia il·lusió agafar els reis i posar-los davant de tot i jo feia una altra cosa que jo al meu pare hi posava el caganer i jo l'amagava. Sí, no t'agradava el caganer. Et mania una, una mica de mania amb el, el pare tornat a desaparèixer. Entens el caganer, sí, no? Ja ho posava el caganer. Els no? fills el que feien sempre era que... El rei sempre anava davant de tot el portal. I, i anaven a portar regals. Sí, i anaven i a portar anaven Bueno, però què vol dir això? Que per mi el pesebre també és una cosa molt entranyable, no l'he deixat perdre mai... Soóc també dels pesabristes del grup pesabristes de Girona, Mira, cada un fa una mica lo que hi pot. No? Nosaltres de bé policrom els àngels doncs, que es donen per al uh, dia de, uh, on és. L'endemà de festes, pels que han participat en el, la carbonera es fa tot un, uns, però uns... com se'n diuen. Pessebres, pessebres. Eh, posats així a dintre de les caixetes aquelles sí, llavors, Ja Sant Fèlix sí, no? sí, sàpiga, sí, allà, entre, entre, A la dreta A la dreta hi ha com una entrada sí. I jo, pues, eh, com que m'ha agradat tant i tant i tant i tant doncs ja poder fer eh, uns 15 o 18 anys o més, que també m'he dedicat a fer el, els pesebres els en fas, de pessebres? Quants en fas, quants? de les emprades? Bé, tinc uns 25 o 30 casos, un uns 25, ja hi deuen eh? ser. El portal, el naixement... El naixement, i si, pot pastors, si pot anar acoplant els pastors, i poden anar els reis, tot de diferents mides. Si una persona vingués a la teva botiga i volés comprar un pesebre que fos el naixement i un parell de pastors, més o menys, quan, ja, perquè ja sàpiguen una miqueta, perquè vulgui venir, digues Sí. Hi ha pesebres que, bueno, que són petitets que són, no sé, deuen fer uns 15 centímetres que valen doncs, uns 90 euros uh -huh. Hi ha uns una mica més ossos que ja fan cap umpam que valen 160 I són tots pintats, de mà. Tinc... Tots pintats de mà Sí, sempre. tot està pintat de pues l'olga és, bon és molt bon preu, perquè la veritat I Ja no es fa res de guix Tot és de, de pols de marbre uh -huh. que també, és clar no s'escantonen És més bonic I doncs, donar-hi doncs, aquests colors que semblen molt reals molt macos, no? hi pots anar fent els pastors, i pots posar-hi els reis, vull dir, el pots anar engrandint tant Clar, cada les. any, potser vas començar amb el naixement i l'any següent i es va... Sí. Hi, ha olors, que que hi ha gent que ve cada any, ara em falten unes ovelles, ara falta, doncs, un pastor, ara em falta... Doncs, pues, sí, es pot anar engrandint el naixement. I que ganés també en fas, ara? De què? Que ganés en fas, encara que no t'agradin gaire? Que ganés? No faig gaire, no? Ni no. tant no. no. no, és que m'ho porten fets. És no. el no que em fa, que coneixem, i cada cada any doncs eh, ens veu feris i i agafa tot aquest caganès. Mira, no sé el perquè, vull dir, és una... home jo comprenc que és una figura tradicional una figura i catalana, catalana perquè... que també s'entrenyava sí. per això sí. i és un punt I, de humor, gent no? de fora i et diuen, "Explica'm per què el caganès?" i és una cosa catalana, no? tampoc no sé, hem tant agigerats, vull dir. però tampoc se'n fan massa, saps què? Vull dir, gaire models però tenim els, uns de grossets, uns de més petits... I la gent et però... demana que els pintis algun a la carta o sí. no? Sí, sí. hi ha gent que es tingui colors verdes, m'haurà dit aquesta mare de l'avui d'aquest color això que pot fer. Sí, el que vulgui. Així bé que diguéssim, ho he pintat d'aquests colors, doncs com els àngels. Uh -huh. Pintem els colors que vulgui i ho fem com, com la gent, els hi vagi bé. I ja pues, el dia de la mare de Déu, es pot dir que el 10 de novembre és la festa de l'artesania a Girona, uh -huh. ja en tenim alguns muntats perquè vegi com són. Uh -huh. I després, el dia de la Mar de Déu, el dia 8, el teu sant, sí. <laughs> <laughs> doncs ja tenim tot a la... tot posat amb les taules. A l'estudi. Sí, no sé si has vist els sí, al aparador, i també. fem una petita cova també, és bonic i la gent entra? Ui, no, no, sí, é, no? penso que aquell aparador és el més fotografiat de Girona si <laughs> no sí. veu gent amb el flash allà sí, a veure, és una cosa que és és bonic veure que la gent treballem a dintre Clar. es veuen a dalt que treballem entren ara podem sortir en aquesta revista ara te fem una foto per aquesta altra cosa vull dir, no, i, dius, dir que la Dolors és entrenable perquè no tens pressa Jo s'agraeix no, molt no. perquè quan vas a alguna botiga a vegades sembla que et puguin despatxar ràpid sí. i la Dolors no la Dolors no, no a la botiga <coughs> I ara tinc uns anys que m'estan mirant que m'ha arreglat preciosos dos angelets, un amb un bili i l'altre amb un espelma. Mira, Boniquis. també li he de donar gràcies a Lima d'haver-me permès venir no, aquí, home. conèixer les coses, que això també és molt bonic, no? No, però és I veritat, de... és, molt, és molt agradable trobar gent com ah. tu, que tingui un negoci artesà, sí. que faci les coses a poc a poc i que tinguis temps per I la gent. Portar... I la gent ho agraeix, això. I m'hagis portat un regalit tan bonic. I uns àngels perquè l'ajudin, perquè si els hi demanem... Avui ens han ajudat, perquè eh?, perquè de amb un bar que veure. Hi ha els invocadors d'àngels, però no per això. Encara que sigui sense, els hi hem de demanar. Ens okay, poden no sempre, ajudar, hi... diem-ne, no? Clar, ho hem de demanar. Perquè, esclar, jo a vegades he posat l'exemple, dic a veure com són petits o jugadors. Se m'han trencat les sabates. Si no el teu pare li dius, compreu unes sabates. Ell eh, no s'hi haurà fixat si estan trencades. Però si tu li dius, te'ls compradors, també, si tu demanes les coses, també te vindran. Potser, no saps, et vindran d'una altra manera al cap d'un temps. Però arribar a aquella cosa que has demanat. També bé jugauen de vegades eh, no? a la nostra botiga? Sí. busquem una cosa que no la trobem. Pro sí. meu a. Tu noi. No estiguis aquí tant de broma i això ha de sortir, eh? I surt. Sí. I des ja has passat tres vegades per davant. M'has buscat i l' deà dius. Però si ho tenia aquí davant, pocca hi era sabes jo no? sí. bueno, una mica, sí. varis estan sí. Una mica de bueno, jo també cone entro, te ves per bona tarda, hola, hola bon dia. La gentia respones en millo context, no? No, però invito tota la gent també, a veure que a vegades ni ha que diuen, passo per davant i no gosot entrar. Pues sí, convinguin a mirar, si els hi fa il·lusió. Només només la veritat, entreu i mireu. És gratis. Ja no és quan res. El mireu veure, el el és gratis. Eh? i més que m'agrada doncs, que la gent pugui viure aquestes coses hi havia una persona molt entranyable per nosaltres, que precisament ara se l'està fent en el Museu de Girona que és en Carles Vibó era molt amic nostre, historiador. Sí, era historiador i quan vaig obrir la botiga al començament, perquè jo coneixia d'allà Belles Arts també doncs feia gràcia perquè hi havia dies al dematí que sentia s'obrir la porta i deia tu Dolors treballant perquè m'estic farcint d'aquest olor que se sent de, de, de pintura mm. escultura, deia i ell es passejava per baix <coughs> i li agradava sentir l'olor i la música que se sentia vull dir, això hi ha molta gent que ho ha viscut i hi havia gent emocionant-se mirant els àngels, la música i tot doncs. i has tingut gent que t'ha vingut a buscar àngels per moments, no? m'explicaves un dia que inclús un nen que el van operar sí, va demanar un, un àngel i va... la seva mare me va dir que volia un àngel i jo vaig dir però per què diu bueno, és un nen no em va explicar el perquè. i jo vaig demanar decidir, doncs mira aquest àngel que hi han aquí té les mans aixecades a l'aire i jo comprenc que està demanant alguna cosa. i si sí, sí se van emportar i al cap d'un temps poder fa un parell, deu fer un parell d'anys d'això al cap d'un temps va venir la seva mare diu vinga a buscar un altre àngel. diu ara t'explicaré que el nen va anar a Houston i el van operar de la mèdula i ell tenia uns 7 anys i abans de marxar li va dir mare vull emportar-me aquest àngel i se'l van portar amb ell en la seva bossa que portava en l'avió, en la bossa de mà i com va entrar en el quiròfons i va demanar que aquell àngel el portessin amb ell Diu, i vull aquest àngel sempre al meu costat i els metges van dir, sí, sí quan va sortir ho van deixant allà al costat seu, en a l'habitació sigui lo que sigui, però aquell nen tenia unes ganes de viure i demanava sempre i aquest àngel ara el té en la seva habitació a la tauleta de nit li ara, gràcies a Déu, està bé, li han fet varios reconeixements i doncs el que li van fer... Va ficar la pell de Garina. Sí, doncs el transplantament que li van fer doncs, va no és bé. positiu per ell. I ara, doncs, li vinen a buscar. Quines històries més coses boniques. boniques. Quines... Coses tristes i coses molt boniques. Bueno, tristes però que a vegades la li poden reconfortar, només per si sí, ja val la tristes pena. tristes perquè una altra vegada, amb aquesta de nom el va frepar molt, va venir una, una gent a buscar un pessebre i li agradava un pessebre gros, però ell li agradava un de petit, i, el, i ell va dir diu, bueno, quedem-nos al gros i al cap d'un temps, que havia passat ja el Nadal i tot això, i al mes de febrer o març va venir ella a buscar aquell pac i aquell dia el meu home diu, ah mira, diu, veus li fa il·lusió, sí, diu, sí" diu, però l'hem de portar al cementiri oh. perquè ell va tenir un càncer galopant i va morir oh. però va tenir el gros bueno, i després li van portar però, però, gràcies a eh? la nostra botiga sí. tenia alguna per sí. a portar-li i sí, oferir el, sí, sí, el seu no, morit hi ha molta gent avui dia que és clar, estem en una època doncs que hi ha molta gent no cap a la feina enfermetats la gent està passant malament escoltar yeah. eh? i escolta, ajudar-la escolta ajudar hi ha gent que només únicament que els escolti ja estan contents el meu home sempre a vegades me diu és es que es troben sols aquesta gent i la meva filla llavors, també sempre dic bueno, per exemple havia vingut una senyora i me coneixia a mi ha vingut a saludar i dic sí, però dic que ella no es preocupi perquè la, li sabrà doncs, atendre molt bé <coughs> és el que diguem s'ha de tenir una mica d'ull clínic, no? I tant, i tant. I escoltar i estar pendent de l'altre, no? Exacte, que a I de tant com és l'altre, sí, per poder-lo... Sí. No de dir, uita, te de demanen això, ai, miri, aquest no hi és. No, doncs, uita, hi aquest d'aquesta altra manera, d'aquest altre color, si vol, li farem. I també és una mica un tracte familiar, diguem. El que la gent vol, també. El que la gent li agrada i, gent i hi hi valora. Hi ha vingut gent, pues, fins i tot ha vingut a vegades gent que no ens hem pensat. I ho llegit el diari i Di, aquella persona he tingut sorpreses també i després un llibre que tinc una... tot ple, doncs que són de signatures de gent que han vingut de, de tot el món eh? fins una vegada van venir uns que eren no sé, d'Australi i em no sé diuen, mira, foradant aquí baix trobaràs aquest any no? sí, sí, en tenim per tot el món és, és un plaer i de fet seguiríem parlant però ja quasi són les 8 i volem molt ficar clar. la teva última cançó que té la cançó de Yesterday que és dedicada a en Joan molt, també sí, molt dedicada sí, a sí, en Joan sí, sí, sí. No? que l'escoltàveu quan, quan, quan estàveu la... festejant sí, i aquesta cançó sempre ja es veu que de jove hi ha ja de com perquè és l'òbil i el recert dels primers conjunts que va haver, doncs ell sempre diu que és una de les cançons i jo també sempre quan la sento he recordat doncs, aquests temps Espereixo. sí, ens irem despedint ja perquè si es posarem la cançó gràcies Dolors per l'Àngel que m'ha regalat per els àngels en general que ens han ajudat a ha portat, segur, sí, perquè avui ha sigut un dia que vaig sí. buscar la clau no hi era, i al final hem pogut acabar fent el Bé, programa com però, volíem però ja li he dit, Emma no te preocupis no, no, no, no surti de tu si no tirar... alda, sinó acabo plorant, dic no, per favor no t'ho tira com ha d'anar <coughs> i bueno, me despedeixo, te dou moltes gràcies per la possibilitat de venir aquí bueno, doncs envio doncs, una abraçada a tothom que m'escolti i coneix perquè també coneixo de molta gent i d'aquí quarta ves segur jo a tothom Tot que li anava dient, ja sé qui és, ja sé qui és, ja sé qui és. Veus? Doncs senyores i senyors, Imma. moltes gràcies, moltes gràcies a tots. I una bona nit a tothom. Bona nit, disfrutem del Nadal i torno a temps i seguim parlant gràcies. de Nadal o del que faci falta. Gràcies a tots, quedem amb l'Ister i fins la setmana que ve. 50% a la una, 50% a les dues, 50% a les tres. Ajudicem cap de setmana fins al 50% de descompte a Electromarcat. Aprofita't aquest dissabte i el diumenge durant tot el dia i vin a trobar veritables gangues. Les teves compres de Nadal fins a un 50% de descompte Electromarcat, la botiga d'electrodomèstics Low Cost, a la vellaneda de Girona i a Sant Julià de Ramis a l'autovia de Sarrià. 3, 2, 1, 3, as we are young and i know that she may love me but i just can't be with you like this anymore alejandro